Biko mita goizuntan eta galdera bat Euskara ofiziala erribaten posible oteda dirudien ez bai ustaritzek hartu du bide hau, hasteterdi pasadira erabakia hartu zenetik eta jadanik uh, suprefetak erabaki hau antikonstituzionala edo konstituziotik atzoala adirazidu. Artaz haritzeko ustaritzeko otetxeaden if matxiko tealde batetik eta Ione Jozie kontxeiloako teknikaria egunon zueri. Egunon. Eta behenek galdera simplea izanen da. Nola posible da eriko etxe batek, Euskara ofizial izaite autori egitea, ez delarik legala, ifman txiko tezuekin azteko. Ba, Gu behintzat, Ustelitzebairikin, uteskundetara ba, programa geninean, argi batekin uh... Gertu hori Euskaren uh, aldeko hizkuntza politika ere inkorra plantan ezartzeko asmoa genuen. Eta beraz, enbat urtetan, uh, eskal eskatzen duen bezala, uh, maa enbatune hori probusatu genituen, eta tartean behaz lehen lehenik, lehen puntuazen kuadro bat uh, eskaintza, kuadro legal bat, edo. Eta beraz, hori, um, hori, ba, urteluz ez eh, ofizialtasuna aldarikatu ondoren, eta emaitzarik, uh, eta uh, ez izanik padean, eta mespritsua baizik... Um, Ja zuzen genuen bi taktatan maskinana ikusten genuen higitatik bertatik askinana hori uh, ofizialtasuna larikatzea eta horrela ere hisennatzea uh, askinana uh, hor gida higitarren defentsarako gukira higitarrena haut zuzenak eta beraz leintasuna horretan uh, dugu higitarren uh, uh, on onurak eta um, eta beraien uh, eskubidea uh, ba, defentsa egiteko ardura dugu eta beraz uh, maila horretan uh, euskara ustelitziko uh, irria irikuko uh, izanik eta eta erri hori izan ematen zion izkuntza izanik, ofizial ba, ufizial, uh, estatusak askaini nahi genioan. Zerbait Sar, aheskatzen hando, uh, ustar itzeko erriak, prefetak gaita erabaki hori antikonstituzionala da laba, dira sigo rak eh, direnak? Ba, beraz hori egiten dutena dakigunez, bintzat, ba, erabaki hori bertan bera uztia, ulatzea eta beraz, hortik, hartzen um, algin erabaki guztiak ere, deusena, deusen zean uh, uztia. Beraz, aldi oro, ba, erabaki bat, hazen bale madugu, langile guztiak lan ba, gile guztiak, hemen dikama uztetara, Euskaldunak izaiteko, Neuriak hartuko ditugula, kontuan hartuz ikainainago e, eta zazpiko erabakia duz, hori ondorioz ezazatzen ez ez ez ez alko luke. Zoran arabala ere, uh, bo, taktika istorio, istorio bat da, uh, ondoko neuriak ere beh, zain du, uh, kaxo ginez hori biliko gira. Eta Ione, uh, zer egan haidu uh, erribatean uh, Euskara ofiziala izaita? Onik uste uh, dut Ofizialtasunaren edo erabaki hori, uh, numaiten administrazioena uh, eskumenetako zerbait dela. Ea azkenean uh, nehoripositi bot bada eta hori onzat eman behar dugu. Az, azk, euskarren alde hartzen den edo zain uh, nehori ona baita guretzako, Uh, bestetik berbada ere horretarazi si, horrek erakusten duela berritzere uh, nun baiten izkuntza edo kampo eskurtzeri gabeko izkuntza politika bat behar dugula horre eh estatuak sartu baita uh, delibero horren kontra egiteko funtzean ofizialtasuna zer da ba ofizialtasunarekin uh, nun baiten administrazioei bete beharrak finkatzen dizkiete eta izk, erritaren eh, izkuntza eskubideak ere ba bestendira, nik uste dut uh, hori dela funtzezko uh, eh uh, do elementu uh, nagusia baina horrekin batera ere estatu estatus bat eskaini behartzaio Eta segitzen dugu gure gomiten miten tarttearekin ejan eh, bezalarek dira euskara ofiziala aipatzen ustaritzen erabaki hori hartu dute aurta e, zittzen egiteko irmasikote uzaritzeko atetxe eta proiektuaen bultzatza ile eta Iionzie Kontseiluko teknikaria gurekin ditugu aipatzu dugu US jefetak erabaki hori antikonstituzionale na zela eh, bejan duela, Azken fin eh, eh, eh, balio gabetzen aldituela hartzen diren erabakio horiak balio bat badu, badu beraz hori egtak azken fin. Ba, nire ustez ba, izen ta... Horren um, bidez, irakusten dugu ale batetik egriaren uh, uh, borontata zein den, beharra ere aspaldean ikusi adenatz uh, ba, ba, badagarei askena norbaitek uh, erabaki hori hartza, eta norabait ere ba, estatuaren uh, inburuzioa edo pisatastintzea, irakusten, ba, ukoazioaren bidan txekizan mail maute guk egine ditugu gure, uh, gure gauzak, eta gu, gure erabakiak hartu gu ditugu, eta besta lehitzik ere bai, atxa, atxa emaiteko uh, bide bat da ere, nikuste hor, hain uh, bat Aliketak eginetan zabaltzen da borontzate hori, nolabait arazoa, afe, estatuaren zat, arazoa dena, zentat bestentzat beraz ez da. Ba, potolotuko da, eta azkinan ere berdin neurriak hartu ditu eta horretan edo bere giazko horpegia erakutsi eta, eta segitu kazioan eta zanpaketan, edo behin gotz gure eskubidak esku onartu eta respetatu, eta horretan ba, eskaren zat onak liatezken neurriak hartzeko bidean, emanan liguke. Hor, el da ere, ateratzea, gibeletik, be, inguruko errieri, zerbait bultzada bat emaitea ere, dozinez, ustaritzeko erriaren proiektua da, ustaritzaren proiektua. Ba, Euskara, ez dauzeritzea, renasolik, hori denona da, eta, eta horretan, ba, onguk behintzart iniziatiba hori hartu dugu zen da Eera egi mugimendutik uh, etiz uh, barakit zer den ere ez Eu gibian mugimenduak ere zenbat uh, lan egiten duen horren uh, inguruan eta ho ama urte pasa dira azkenana uh, baitare um, ba, delibero ere du gejeak ere uh, probbotoak izan uh, direla, eta ha urtetan azken uh, ez, ez durriiko etxe batek ere zenzu uh, hogetan beretan uh, neugi zahatzike hartu. Nah batzuk ez, uh, ba, plan batzuke osatzen uh, hasi dira baina ohi nu gugun uh, ba, ikusten dena uh, beharagetatik, eta um, eta beraz uh, guko hori uh, egin uh, egin nahi dugu eta noski hori uh, zabalu da aliketa gehien uh, deitzen ditugu justuki uh, bat egiten dugu dihaldigekin, uh, arik eta egiko etxe egnetan uh, ba, eskalduen hizkunt hizkuntza eskubideak uh, bakkontuan hartzeko, jaspitatzeko gutienez uh, rangu funen maila uh, berean. Joni Jozi, zuek, kontsirutik, eh, erriak bultzatu nahi dituzue, eh, erabaki hoiek hartzera? Ba, ino eskin, ikusti dut, uh, funtsena ipatzen noen lehenik, uh, lehenagu... Uh, ne hori eraginkor bat dira, nahi bat dugu politika bat eraginkorra izan darin, Euskara normalizatu lehena da uh, behme juridikoa, eta bo bidea hortan dugu, baina deliberoa usartak ere hartu daitezke onduan, eta egia da, kontxailuak uh, 2008an burutu ne horketen harira, uh, ekusi dugula hortan utxunean dela. Eh, azkenean, ne hori konkretuak hartzen dira, uh, erresenak, nunbaiten, formakuntzak, hizkuntza paixaiak, uh, komunikazioa, bainan onduan ez da babes juridik horik emaiten. Eta hor, bidea irekitzen da, aterraten nuen bezan aleen, azkenean euskarak e, ikusi zegoeretan giren, eta azkenean guk eskoraz bizi nahi dugunan e, eskubideak ez zela errespetatuak, e, eta ez babestuak, e, edo zain ne hori hona da, bainan, dut hori, e behar dela estatus juridiko bat, eta gero onduan ne hori konkretuak hartu behar direla. Estatus juridiko hori, beraz nola lortzen alda? Go, nik uste dut bidea irekia dela, horrein uh, uh, badakigu gauhegun uh, zertan giren uh, juridikoki, errepublikan uh, uh, uh, zera konstituzioaren bigarren artikuloa hor dugu. 2014 uh, ere eruditak ma bat uh, artikuloa duemandakina egintzen, zein ean gure izkuntzak uh, frantziaren partearen ondare gisa izendatuak izan diren, baina ondotik ez da pitzik egin eta uh, gaur egun ere, baina izan diren, konstituzioan izan diren, ez da bailek ere, bom, ez dakik guz erremanen duten euroituna aipatzen da, baina euroituna amenu bat da, eta uh, funtsean uh, ez doa usu. Zitu babesik ekartzen. Zitu babesik bide bat, baina bide hori zabaltzen da, Eta animatu behar dira, beste erriak ere, uratxo hori maitea. Guk behar ditugunak, izkuntza mailan dira, erriko etxe aujerakoak, pionien batzu behar ditugu. Uztaritze horietariko bada, eta bon, hoitu ere ustaritze simbolikoki zenolako erri den, bon. Iduriz lapordiko iriburua? Hori da, homen. Aktualitatea, egunero hurbiletik segituak, goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Zortiak eta maika minuto dira jatietan, atietan, goizbehe mankizunan, betiere segitzen dugu, rambesala, ifmatsikote ustaritzeko abtetsia eta Ione Josie, konchei luko teknikaria gurekin ditugu. Uh, ipatu dugu, berase legoe kuadrobat behar zela izkuntza babeshteko, uh, suai ustaritzen, zer albi ditu ditue, erabaki hori ahztiak Euskalik, Euskalik, Euskalik, Euskalik, Euskalik, Euskalik, Ba ez dugu dauz uh, albidetu, azkenan hori parte, parte bat da gure plan nausuaren parte bat hori jonek erranduen uh, bezala ostioan azkenan huain uh, uste uh, iztar gai uh, haitortzen zaizki haien izkutza eskubideak, beraz eskaldunak ere hor ba, direla, hori ofizialki uh, ezagutua da, eta beraz, zerriko txela duat erakoan, ba, eskatzen alko dituzte, gauzak, hori uh, ba, demorarekin menzatza, hor ere demora beharko dugu hori praktikara pasatzeko, eta oso uki edena bizkuntzetan uh, maiteko, baina hori uh, denborarekin beti eskatzen alko dute, zilegita suno osoz, uh, gauzak eskualaz uh, izaitea, eta eta ba, beraz da benetan netan ezagutza bat, eta hortzi tig azkenan. Uh, Barkatuko dituguen bat neurilla danik berazorra uh, sigira uh, bi bilanetan al debatitik uh, eskuntza politikaren neurketa zeren uh, ikusi nahi dugu azkenan zego eratik abiatzen uh, abiatzen gararen ustariitzen uh, barikoa çakera manduen politikaren Ze enetarainu iristen den Eta hori beraz kontsailuaren uh, Lankiretzarekin ari gira uretan Eta bestetik uh, ari gira zertzen ere bai Inkesta sociolinguistiko bat uh, Bideratzea Hori uh, uh, bai euskaltzan diarekin Eta bai zen egizekin uh, ikerrekin ari gira Elkar lanena aztegtzen Ba eta egitar uh, girenak uh, ukituz Ba ez aiteko uh, alik eta Argazki izatzen uh, ari uh, goera Zeritzen bai uh, Ezagutza zemana baita ere atxekimen duaz Eta No. Eta hori da azkenean aipatzen duzu uh, uztalitzen euskararen egoera ere zertan den Kontseiluak uh, lan bat eramaten du uh, egizanbazuuta danik ikerketa lanak uh, eramanditu euskararen maila edo uh, presentzia eta euskararen aldeko politika zeetakoa den gunian adibidez angelun uh, zemakki batzu ere agertu dira. Bai, eh, ordan kontsirua, ez talen aldia lan lankita hori, hori eramaiten duela. 2006-an, eskale jasuan eraman zuen, eta iparalantzei erritan. 2011-an errepikatu zuen, bainan edatuz emeritzi erritan. Eta beraz, eh, 2011-an, eh, arteskunden atarian, berritzere bideratu ginoen neorketa hori, eh, emeritzi horietan eh, egia Uh, gero puntuazio sistema bat badela, Bona ez eta guretzako ezten hori garrantzitsuena guk sekatzen duguna da ikustia momentu jakin batean uh, beh, zer den elementu positibo gisa eian badien agerara pausoak edo ez, eta bestalde uh, zain diren elementu negatiboak eta uh, proposamenak egiten ditugu. Elburua da benetan uh, argazki bat ateratzea, herriko erri, etxe horien politika kortetik urtera segitzia eta nun baiten a, intuitiboki pentsatzen duguna e, bat zuetan pentsatzen dugu, bo egionek asko iten du, edo egine, egionek baterez obiektiboki neoktzea gero egin duguna harik eta izan da ere mm, erikoetxe guzi horietan e, emiretzi horietan ziren neoki positiboak batera eraman a, lagun alde daitu duguna Uh, pikat ere erraiteko bai ba, posible da. Egia da, ez dugu kuadro juridik horik, pikako jabalin bada, baina ala ere hausakta izan behar da, eta ne hori eraginko rakartzen aldira. Hortik etortzen da, ustaritzek luzatu duen gomita, berak ere, jan jakin nahi baitzuen uh, zertantzena. Eta orte keren eurriak hartzeko uh, gisan ere, piskabat argazki bat egiteko, orden, ustaritze erantzat, uh, zer dira or, ondoko pausuak, ondoko egunak, hasteak, or, zuek segitzen uze, ustaritzen euskara ofiziala elituko da. Ba, bai, zetan nahiz eta hori ukatu eta bertan behar utzi erabaki hartu dugu gehen gozoz eta egitaren babesarekin eta jakinaz gure erabaki horrek ezuela iniorbaztertzen alderantziz beraz benetan erri anistazunezko anista erri batean bizina ebalimadugu ba hori minimo bada jakinaz ere nazioarteko itunetan eta testuetan nahitzen girela, beraz demokrazientzat erreferenteak direnak beraz hori ere erakusina eginoen zein eta ino, ba hori biziki... Giza eskubidean uh, patria edo aberria izanatzen den uh, estatu horretan, uh, ba nun gelitzen diren horiek eskubideak. Beraz, uh, ondoko pausuak, uh, ba ofisa, hori ofizaltasuna hori izanik, bat sekiotuko dugu, beraz, zahazten plan uh, plan integral bat, eh? noski erriko etxea eskaluuntzeko uh, bera, bai paper gintzan, bai langile uspigitik eta bak, zerbitzuak uh, eskola zere bermatua ilu zeiteko. Gero horre, uh, badugu dugu biztanleguaren uh, lana, sensibilizazioa, taiek ere... Ba, bideratzea eskora ikastera ezakiterari, edo eskora irabiltzera ere bai, Ortez uh, orte az, azkenan eskaldun kopuru apaldudua Idurriz hori euneko amairuan uh, izan nien giniatekela Baina horretako ere inkesta nahi dugu uh, ba, datu hori zehatz hori jakiteko Baren, Euneko iru, amairuan bali magira idurriz zerabilpena izateke euneko batean Eta hori ikusten dugu eskaldun ainitzek bo ez utela derrigorez uh, aukirarik ere askotan uh, Baienezkuntza erabiltzeko Hori betiak bat uh, bat tartean jartzen bali ima da ba, Trabatzen du eta beraz... Uh, Ba, erreski legatzen da erderera. Beraz, hori dina, pesat, uh, landu bar dugu, eta saintsibizatu seintxibizat, bai beraz biztanleak lehak, eta baitare, uh, sektore ekonomikoa. Ezken an, uh, erri animatu bar da, berriz... Um, Zagir, largoi jamarkadan edo, largoi tamar jamarkadan nintzantzen, uoldi, uri eskora zen alde, ni bintzat nire gaztaroan bizitakoa konzertu ekin, eta hola, dien pila duten zen ba, ikastera ekara eta abak, pisaten borarekin ere a, ba, despustu da hori gana eteke, eta beraz nik uste hori ba, hats bat Dinamikabat? Bai, bultatu nahi Bausielan beraz. Hoia. Itzue, lana eranez, eta ekin dugu, lana batela eranaz eta gian bidea edikiko du beste eriko etxe bat zuei. Ea hartzen diren erabaki hausart batzu maila horretan Eskerteko zaituztegun be Ione e Josieta ifmashikotek e urekin izaitegatik Benen agurtoa entzin galeginen dizuegu kantu bat, hautatzea gu bukatzeko bon, Badakik da Sorpresarik <laughs> Sorpresarik gabe <laughs> <laughs> bon, Nire partetik Sorpresarik gabe aldi oro hau hautatzen baitut bainan <laughs> <risa> Nire ustez uh, uh, Ongi definitzen du azkenean uh, Gaur egun allarrik duguna uh, Azkenean Hemen badela diendarte bat uh, Euskaraz bizi nahi duena Eta horretarako administrazioak Dutela erantzunkizuna Ordoan uh, be esnebentzaken Euskaraz bizi nahi dut kantua Bogaidera ea txezetan pasa dira dena haste buruan Miereska Miereska <toczio> <toczio> <toczio> Kera fi